د څه دي چې از ساده او واجه د دا سبب نه کې وسابو شي سبب دا غمو جددا د الله د راکند د دې نو په دې درې من او کزاهري سبب وشي ظاهر زکه आम्ही سارنس بچی کی واغته یره دا پهن کړي شو دا دا دا دا دا کاروبار دا خلې وروند دا اگر چې غون خپا کلا چر نو کو پستر کې پېژناو سره تر وو موږ نه نشو متو چاته اکل لیکن که زه یې څه وو بیا یو او کاسبابه عادیه او خلک الباب چې سبب استعمال کې به د عدد د وچې په من دا قلم څکو طب کوي مفذی جمله وشای چې ګير په فلم جمرہ رساوی نو په دغه یې تمر تربه خاص باب درنه نه کړ ډېر کېلې دا ډېر بالکل دي ورسره یو حادثه ده د هغه متن او سره سره مشول دی د اندر کې کړ اثرت متواجدين اثرت بشيء فاين كيلا السبب المؤثر في الاول كله الله تعالى لان والخبر والعقد هذا غير الله مؤثر ان كثير ظاهر دا وشي خبي خبو او كثر سبب وشي وسبب ظهري لکه دې سره دې پرامش ظاهري سبب څه کوشای اگر چه حقيقي سبب یا يور نه وای اڅکتاي په دغه وير ويبرهيمو سلام الله عليه وسلم او ظاهري سبب ده نو ظاهري سبب د نورو دا خو جواسیس دې د عقل لپاره او ستر کښي ولې دې درخواکل مو مد نو سببې ظاهري دې او دا ستر په خوښه وې دا د نخری علې دي ځان نو ټول دا دا عبد ورڅښې څو او منچې وروه کښه لاي ګنډې وروه کښه لا او کله واته کاډه کندي کاډه به نو ته دا کار ته په تاسو کې وکنل په ګنتې په بچی باندې نو سدا چې دا کار ګنتو وکنل ثابت و اخو یاله دغه خواص او دا هغه چې دا خبره سده دا ان دې ته ترکتو لم کر ا ترکتو الی نو سبو مزید خو ته په کار تللای واي نو خواص الرحمن علت مترکون فی الجمل و سبب مو مزید فی الجمل او فی الجملات مو سبب مو مزید وشای فی الجمل دمانه سبب ادیوسای ادیصمنا بی ان يخلق الله تعالی فینا العلم بعا چمیر اشای استعمال کی بدالا عادت پداجری وچ با سیرت موافقت بیا تو باندې دا فائدہ مرتب کوي جرا شوندې سرورشت علم روشی به طریق جریل عادت جله عادت پداجری شویله چد تک سارا ورست استعمال کی. مدته سبب موذی فیل جمله سبب فل جمله مقصد چې سبب عادی ش که کډامه نه یی کی چې موذی فل جمله وی او سبب عادی د مقصد اچاله عادت پدایره شوه د 10 الا او د سبب استعمال کی تو تا فائدہ درم کو کډانه مناسب وشای د ل اسم المدریك کل عقل اسم المدریك کل عقل عقل ته شمیرېږي والاله او کر د خبر لکه دانم نه سبب ته وشای لا هر خسرو فی ثلاثه بل هو بل اشیاء او هر نر شي نشته لکه وجدان وجدان چې ته یا قوتې چې په سره هغه معنی ادراکې چې په نفس پر سيوي قائم لکه خوژو شو او غام شو او خشوري شو لا دا دا چې سره مې له دې قوتې په دې نفس شي چې دا ادراک دې معنی جو زیات چې دې قوتې وهماده ایا څوک چې دا کوته وه ماته دا غلای دا د راکتو کې مو ما نه کای نه وینې نفصدي دا په هو هم سره د دې درځي یمطلق نو دا سره ته خوشحالي اته په خپل ځون او په خپا کولی یا پرواز باندې یا طند باندې دیلم دا په سره مالې سره مالې او دم دسي قوت ته بس زغه تر څنګه استعمال کی خدای په ابتدا عائله پرته کوي خبره په دې کده اويج د سره ما هم کړی دي دا نه وته جره نو ول حدث حدثسته چعد امور تتدول اما بدیو زرا د مقصد دف حتن خسلی ترتیب ته بشته نه وي متا بیره چته پا اوزای او کیفیت ترند وس خبر لکانور القمر مستفاد من الشمس دایرته ته سند ترتیب امور مرمتا زو تو تدایږي چې په پټه لګي خو بیرته نو دا ته څه یي حادثه سي چا مشاهینا ته تا د پتر فر د بعد په ترتیب مقدمات دا حدث تجربه ديسا لکه مثال دی بار بار مشاهده دی وایي شایته بار بار اومینه بیا غنایسا تو ته یو علم خص دی لکه مثال دا چې لکه څنګه چې داونه چې هر بار باندې دګل څه پرداست نه وي سمو کولی سره مونیا چې نه کوم له خانه داول چې زړه تاسیم داول له غا داول دا بار بار مشاهده راته مبادی و مقادم Onlyech تذکارام سال Judiko شرensch میکینا sup soحيد até Montano.ancial 자꾸 just sahanether se vos němeh Renato. communism por re transporte tazdikaharat is yanihur komiji, sahan..?ISdika Zeitariизun prinvarim ay teacing. Norm Nóswood ichyes可以 sa Obrig Vieique N nósding microbri мысosj amać. Ils wa legions away het. té car maait om centimetung主 generНАЯ. Art mait sem terminu. moved on او سراسر سرا, سرا سوره کو برابر دمو باندې دکې اېست دا دان دا دا یې برابر چې ترتیب د مو باندې دی او تر ترتیب د مقدمه دا سر په چا څه دی که دا کوم مقدمه یې خو کایې او په تصور راشه کایې نشا په کوم فرات دې نظر عقل نو په دا ترتیب د مو باندې انسان د مړي کړای نه او چې د مننه کړای نه اخی د مړي کړای واه دا عام د مخشکې جینستې هو فصل دروسته نسب ژوته خبرات به د پدمن د فیضان د علم فائدې د کو عادت علي عادت د جوړ شو د دا غوګه ترتیب وکې تو میر پس انسان الله عالم متغیرندول وکړو متغیر نه سورا کو بره جوړ کړل بس د الله د جوړ شوې چې پدمن پدمن نظر لا سبب وبلا داسباب دیل درما بلا ډيري وبلا د اغاشم حدث شو د درشن ختار به ټول هغه ټول هغه د پردې جواب حاصل د جواب دا چې ځونه ده پرابل او نه ظاهري بلکه سبب عادي به نه سبب سببي چې موذي في الجمله وي دا به اصول اعتراض نه دا به درین سيری د رګ نه دا پردې مشایخ د پغه طریقه چمو شایخ طریقہ ولا کوي شایخ چې سبب دینه اع سبب مراده چې یوه وجودیه بده وی او بل داس وی ځای یا د دلیل سره ثابت وی چې دلیل سی وی یا داس دلیل سره ثابت وی چې دلیل تام وی ا دلیل سی وی تام وی او فلسفه او تقیقات فلسفیا مشه نه وی دخل نه وي داس سبب چې تقیقات فلسفیا نه وي داس سبب وشای چې ایه وجودیه بده یا حصہ کله شپدی غانده هو ترکیقاته فلسفی نشته بریکی فلسفیان نشته بشه فلسکه توجه سره عملی میجه سبب داس اسباب زوښه عواقب یتی دی دادرې دادرې څخه حدث ته وشي داند دا دای صدا پټکیه د فلسفی باندې سری او دا مشایخ دنه ورکه نو ای می جواب دا کی چې حاذا دنیو الله غاچدای اسباب نا مور ازبابه عالیه خدا بنا دی علی په عادت یې جامدې فل اختصار عل مقاصد چې د په مقصد باندې مقصد امر چې مې وينم تر راساوي او وجودي باندې ډېر تحقیق نه ويشه کول ایراد عن تحقیقات الفلاسفه او د فلسفانو چې کوم بریکريږي غواڅو هغه ایراد یې ورته حاجت همسته بس او دا چې مشکريږي درې باندې د درې خوسب ودي خبره دي بس ترګ مند شي او سرګ تا چتا مسترګ ورون څه کومه خاغشه دراک شي کنه شي اسوره دي درو درينه نارنجي سغه مصنوعات درنه مصنوعات درنه مزوكات درنه دا څه خوې خبره نشته نارنجي سغه خبره صادقته خبره صادقته سب ودي خبرات ورګ دي ته خبره صادق شي وي په خبره نشي کړو څه وي بعض الادراکات ذنه ادراکات دي مندلي خاص راته جدا خاصري عقيبه استعمال خواص چې استعمال د خواص وکي اګن اوره ډایرک لکستر استعمال کې مبصرات غژينا مسموعات بيزي مسموعات اوله ذيقه مزوقات نسيره ملموسات درځي کې اندر دي عقيبه استعمال خواص اصرا الله دي نشکافي په شي سنشت سواء كانت من ذوي العقول بربر خبره د خواص ذوي العقول نه وي کې د غير العقول ملي تظظيم دا چې دا مته نن دروړی روښی د خپل کړه بیا راو نه. تاسو څه درې؟ 50 ګرځې. هم کې کړي روښی نه چې زه یې کای نه و بیا دا حدامیږي چې د خواص ده شیدای چې د نورست عادت د علیحدای چې د تاسو استعمالوي ډیر ټاګه عیلې پرځه ځبه له کور دي پران کې د غیر د کور دي پران کې ځاوی کور دي پران عیلې د خواص شتا خوېل مې عقلی نشتا عیلې مې دي پوښتنه چا راوي اګل راوي خواص ولې نه غشت دي کنه څه څه ومن کوم چې ځو کور وګورم جعل الخواص احد الاسباب د یو سبب خو خواص وکړل و لما كان معظم معلومات الدنيا فمعلومات الدنيا غاط معلومات خشر ونشر وخشر الاجساد ويصافر السرعه شيء نرويت وميزان معظم معلومات الدنيا مستفاد من الخبر الصادق خبر صادق يا خبر صادق من مخبر الصديق دي خبر صادق <سؤال> قلت معظم معلومات الزمن الدنيا دي بار طلب هاكر معظم معلومات الدنيا مستفاد من الخبر الصادق نجعله سببن اخرى ده بل سبب س कहां وغرزو تشرفات تبعنا ولملمس بدهن الخواص البادنا قدر شخوصات بتنا دي سنگا ندي ثابت بالخص المشترك والخيال والوهم وغير ذلك من اضبط التصورات ولم يتكلم ولم ذلك لهم غرض اي دي دي پدا سرا ادا پر استغارض نديترلي بتفاصيل الخصيات دي دي تفسير الخصيات وقوت حدث جاء كل ورسغانشي حدث تجارب بار بار مشاهده چکه خو بیا عقل حکم وکو چې مو هغه سقمونیا مسرور لصفرا تاسو ته کنه نه غا نه نظر ولعقل ترتیب امور معلومه خو بیا عقل حکم وکو معارف او معلومات تصوري چې درس اول چاته دا حکم سیکبو دا تک خدا کړو دا بیا شي نه هغه ځای چې ته او يو وجود ذات سو خفي و دلائل جي ڪي و وجود ظاهر هنو ته ڪي ڪا ڏفرسيتو بل دلائل تام نوي لحاظ دادي مستقل قسم نو مگر جو پيشاش داخل تعارف شي داخل و منجني کي سا ولمكن نموذج من مات دينيه مستفاد الخبر الصادق و لمارميز من مر خواص الباطنه المسمد بالحس المشترك والخيال والوهم والمتصرفه والخفله وغير ولم يطارم غرض او يد پتہ پر سگرز داس نو تفاصيل حدسيات وتجريبيات وکان امر جو ورکل العقل اذا غتل رجو جعلوه الى او چتا صلاح مديو وجنا جعلوه د ذروغه ذو سببن سرساکر دري ام سبب يو بزي ال علمي چې دار سوال قويلن او بنظام حدث او تجربه او ترتيب مدار سره زمقع خو بيار بياب علم رسي په چا السبب في العلم العديد في العلم امسكوا وجرزوان سبب في من جوت ذلك هو راشه شا. بديهياته او دبل وان نور شا. القمر اذا ذا truly صداس ابوب علم دې څه وګړو اول عقل وا ان كان من الخص اگر کا زنه په چا چسرای خو سر دي د چي کې ذکر شو خو په حقیقت دا دين به سبب عقل بي نه ضروري انده استفاده را ته حقیقت بري کېته خو خو سر راز باب څه ژوند دري شو خو څه کرا په ځدلې چې اغات دي بعد نه سا. حواس پتہ نه دي څنګه څنګه دیو او غاین معنی دارا مې دې بوته کلیمینو هو کومال حواس ظاهره ور معنی دې حواس پتہ نه معنیږي ا کته ز به تاسو سره بحث کست دا حواس مغه ښه کړې را بخښ شي چې تاسو زویني ته ور باندې شي یوه کنيسا او یوه کنا زون په طریقه سره زون پرته چې کله شي څه خوازه زکه کړ یا کسا ور سستر کیږي بیا هغه نشي کولای اې درا نشي کولای دغه نک کړې 2.5 زون دغه شي بیا په هیر نېستره یو ژوند د په ارتش په جنرال په وېرته په کاژنه اور او کاستر په و او وجود یې دا هم د اسلام مطابق لہذا میرو دا راتنه خوښه بدنه شم تاسو ته چې خوښه بدنه دا داسدا کې سبو خواسه به تناصي 5000 رقم زال دي جي او خواسه به د دماغ نه دماغ د دماغ سره په داسې سدري اجواف دي جوف درې جوف په کومه کې دوتون دی په شاشه جوف اول جوف ثاني جوف ثالث په ساده جوف ثاني چې دا ادجیکټه څه ویړونه ده او د دوا اجواف سړي په دماغ سره جوف سدري دوه قوت دی په دماغ سره دوه قوت او نوړونکو خواسته شو میزنه ځه خسه مشترک خیال متصرفا وهم حافظه ترتیب دی دا خسه مشترک یال متصرفا وهم حافظه دا دا مقدم دا مقدم د دماغ ش ته یو او دور تبل دوام جو او دور تا بل دوام جو په لور برډینان ستو کومور لري د پکارال د د ننې ښه راو نه چې تاسو دا ستندر کاورې په پښتو را وګورئ د کاورې بیانز ده بس د نن د دماغ په خسر شي د مخ دبل دبل او جو څو مشترک څه چار کوم نو دا وایي چې ته خچگی ته دا دغه مخصوصات څه دي اتهګه دا سترګه باندې چې څه شول د مبصرات دې اغه سور خځه مشترک ده اماس ما ته د معلوماته د معلوماته د مذکرات دا ټول مشترک ده خځه دا مثال د لکه دي دي. او پینځي طرف نه ایشان نهري نشدي تستګه طرف پوی نهره راکلای دی که طرف پوی راکلای دی خو طرف پوی راکلای او دا دار طرفنا ویژه صورتین او دره ادراک راای شي چې سپر د خواص ورته موجود وي چې د مخصوصات د پروت د خواص موجود وي چې د خواص سره ګلشي موږ خو ا صورتین سره دیناله حاصل نیر دای د زو سره به تم گواهی نشي ده دته پرې وا خزانه چاته سي خیال ياي به دا سوور ور د دې مخصوصات چا دلوسي دا په خیال شي زې خزانه وي بیا ورستي چا غساله او دلته چې راګرېږي صاحب 20 20 په بیا ته ډایرکټ په 1 شپ کولی شو که ته ار شي نن تا درتي کنه او دا ته چې چیر شټه نسته دول تا چې نسته او 10 په 10 غایز ورته مشته خبره نن تا نو دا سو وردا دا په سره وایو نو نو خواسند نه ويني نو نه دا په چا دا په یال دله خیال ده چې شاپه مخشه جوشه 2 غارون خسرو خسمو مشترک اوسه <تصفيق> <تصفيق> داس <دامز> دا کړس جی ش دا کوته وهما سره دا د دو جفسانی په د اخر شلای جفسانی د تنگ جواب تر ته دا ته جزیات غیر مخصوص چې مخصوص منو مخصوص محبت ته زې نه دا غه دراک څوک وېسام؟ هغه د خپل ماشه یې نه ندی. یې نه ماشه یې نه. مدا خو دراک نشته او عقل شکرای. د ځکه چې عقل خو کلیات دی دراک خو به. دراک څوک؟ د وای په امام، وته د ماخدو مخابت یبلای سم برژرون دروخه دا درخه دوا وسه دا حساب بیاځه په شي چې بیا ورته دي دغه پراخه غاش ته خزانه پدوم جوشه نه پدریم جوشه په تأخرشه ادوام جوخ په تأخرشه دولتایسا قوت خفيزاد ده دا به وهم ولا چې کیمو سراتین دي دا په داش خزانه وشو خدا هغه چې پيم څور و هم رخصتي او کيم خیال رخصتي ا د خیال ول انا د غزه مشتراک ول چې خیال سي جمع او د و هم ول سره دي چا شي جمع دي د دې غیر مرطب په دې پرې داسکو او په پر اوتصره پوه دي د داد د د افساني په دغه مخشه طرف شي قوتي ته قوتي متصرفایي دا سب کوی دا داغ څور جوز یا دا څور دا څور د مخصوصاته یارا <سؤال> <دي> سورته چاونده <سؤال> او دا <دي سنت> معنی جزیا چې د په حفظه شې دار خولیصه <سؤال> دا ته بسر کوي یا و شایا را کلا کلا حساب زير شې د تم لوې دور د تا جوړ شو دمر کلا کلا د وسارینا د وسارینا دا که سو د تصرفات مشتهره منش نوڅه هوا شو سپینځه لا میز نه مانی غای باندې څنګه امیده او په داتلایل څنګه ملي چې د چا دله 10 ښه متاجر سي د څه په موندلو سره د لا اله دی یده دی په وجود بنت لا اله سره مودري دی د پرثوي تلاله دی یو دالې دی د غاټه د واحدنا انسدري المجاريو يو يو چار کډای په تلخ بته لا یو نو د یوه او یو شت وچاسته دا د غټه کایته ده دې د وژنې سره دې الله څه نه الله توحید څه به د یوه چې الله څه الله هلي اکل اول پیدا کوي بس الله یو ده الله شتوه تعدد ذات ده لہذا د نو ویواچار کوي دو اول یې څه ندې یې زه دي. یوه بل اعلان اند شیننده اند دي. خو شپ ش او عقلا ورڅ دنا د پدشي او فایل مسترد به علاوه د ورځې په ماڼو سره یو تعلق د ذات سره دی. د دې د دې را دي سره نه وی. لہذا د دې نو کلاول د کدیم به زمان حادث به ذاته زکاته مجبور دای دا چاپی دکو نو وجود چاته مختاج شوه الله دنو حادث به ذات شو کدیم به زمان شو ته خبره نو کدیم به زمان شو دای داسه دا وجوب غیر شو د وجوب منار ولا. او جته به حادث به ذات شو الا موجود کو نو په د امکان منار ولا ممکن چته چې بل چاته نو ممکن به ذات او قدیم به زمار شو... ممکن به ذات او واجب به زمار واجب او ممکن اف است د واجی هاتا په څره روغلل اس کا ساتلتا به چاګړه اول وخت په دوا د وچارو وخت سمدیوته دغه ځایه قديم ده پیدو کنه خپل سنيه پیدو او چې په دشه امکانه ځتی ده نو فلکه اولیه پیدو په داسه بلدو په بیا بلو کې صحیح ول سره بل کې به داګ دوی چارو یو بد بیچاره وګړي اکله سا اکله سالسی پیډو کوي او فالک سانی پیډو کوي بل داسه وخت اکله عاشیر تا کې ته هنر کو بس افه خپل دا دې د دا قاعده شته او دا خپل څه څه دې تابي په دا قاعده څنګه کس ته امانګستو چې او دا اخلا چې دا وخت نه نه اول چې دا نه او دا مت څه نه څه نو الوه خدای زره ان ور وخت به ته قوتونه شو دا خپل کاوه به دې وکړم که نه ځدی دی نه او دا غاج به دې وکړم وجوب دی وای نه دا به جې بل غیر هغه دا جېت نه اقوشي دا اقوشي ته چره غاج تدوی جهاد سره دا داسکر شوخاله په مختلف جېت سره چې د ریزل په اعتبار سره دا راځي چې برا چار داو کو چې حاله او خالد ته برا چار داو وځ نه دغه تعهد وروسی د خدای په سره وروسی او الله هو اخد بلی چې تاسو ځتی معنی لري صفاتي ویژگیز دی د تخته تاسو د دې اعتبار صفاته له سره مخه نه ځار سره د قاعده د دوله د د درځ دي څه ښا چا ته چاو کوم او چې د مخصوصات اې درق سره دی د وسکو دګه دا خصم مشترک وو به دا خواص خواص په دغه رقم شو دا مو درک نه دي مدرک څه ګټه ضرورت زرو دی چې دا می ماده نه څه وی ها مجرد دی دا کومه دیات دی ماده څنګه د څور د د د مقصودات د تجزیه د عملیات داګه ادراک حاصل نشي کولای ویله ادراک چې حاصل نه د روان او او زه به په خپل خیال د کولونه چې به حفاظت نشي چې د ادراک او بچاري وکړې د خبره ما د توجیهات وکړم یو مخصوصي غیر اصور د مخصوصات خو خو قسم مشترک نارو اصور غیر مخصوصات چه درځي و هم ترځي یګر درکووهم تاو غمو چې وکړو په تحفظه به وځي خو بیا د متصرفه چې تاسو ورو ته پره خو سره له هغه ایزدارې چې زګه واشه شو بل دلی بل چې د عقل وی له ادراک خواص نشکله دا چې ځکه را مخصوصات دي, دي پر عقل مدرک نشکله ځکه مدرک په مدرک شي خالوی مدرکې محلوی او دا مدرک شي وي او مخصوصات پر عقل شي خال نشی ګرځي دلای چې عقل محل شي ویل شي ګرځي او دا ځکه ګرځي چې کله چې عقل دي محل دي ادغاش دي شي د مخصوصاته شي نو مخصوصات دي تقسیم قبل ای د او په تقسیم ده, ده تاروشي عقل تاروشي. عقل او اگر مجرد دا, خلول خلول خلول خلول دا, دا, دا, دا, دا خو بیر وی چې حلول حلول دوا کړم دوی حلول سوریانی دی حلولې تور یاني دا څه ولاي حلول سوریانی حل سوریانی مل دي چاته یې څو د ته چې د حال, حال په محل شي شي خدای نه چې دا چې د هر جزء د حال په هر جزء د مخم شته رعایت وو ده حال هر جزء په محل په هر جزء شته په دا طریقه سره چې شرحه دې بابل تایوی چی ودا شرک عملتا سوی اشراشی لکعیرک گلاب د گلاب په پخشه چره کیم گلاب یشت دا چې او وای عیرک ګوې یبشته په ستا مسته دا داسه هر هر جزء د گلاب د پونی شې او داسه سره د کړه او کیم جزء دته یو غات او شراک وای او ай بتاه او چې پټک سیمه مخه ور سره سرهای تقسیمې دې نه تخوللې یا یا پټه د شودو ورو چاول یا پټه د څورو چاول او دا حساب شډا خپل هر جزء دې بشه سره ات وکړي جزء چا حق یا شردم حال شو او به مخالفه داخله سوریانی نه هیڅ وې شوده ته اشاره کې ده اشاره دې چې شوده تقسیمه به څه تې او یو خلول توریا چې حال به مخالشه وي او هر هر جوست سرایت نه وکړای لکه حلول د یو په کیزاشه په کیزاشه یبه ديسه په لټش په ګینه شی یبه دي نو دا یبه حال شولې او ګلاس یته دی ما حال ده خو دا هر هر جوست د ګلاس په مقایسه کې بلښت او نه شرع او نه دا چې به تک سیمایو څه تک یمې ما دا كله زړیاني أنا عتړیاني نو دا دا دا. عقل او عقل دا ما خل شي او دا خواسته پښته شي شي خلو سریانی دني خلو له تبيينه يعني او په داك شي د خواسره لاي په څه نه نه دا نه